Bona nit, benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana. Avui una setmana molt especial perquè encara estem una mica ressecosos dels Òscar. Acabem de, de, bé, de superar una setmana en la qual vam estar el dilluns a la matinada tots desperts i, esclar, això ho hem anat arrossant tota la setmana. Però avui estem aquí, no sé si del tot recuperats, si més no traiem un cap de setmana ben a prop per poder-nos recuperar d'aquesta ressaca ressecapòs Òscars. De totes maneres, us hem preparat un Ningú no és perfecte, com sempre ple de novetats, les estrenes que ens arriben aquesta setmana, que ja avisem és una setmana fluixeta d'estrenes, però m'imagino que la secció de xafarderies Marta Sanz, bona nit, encarregada de xafarderies i productora del programa, que tindrà molt a veure amb la cerimònia dels Oscar. Doncs tinc algunes notícies, no, tota la meva secció està dedicada als Oscars perquè ja ha passat una setmana gairebé, 5 dies, tot i que alguns encara arrosseguen ressaca, jo estic més fresca que la pluja que ha caigut avui, i tinc un parell de notícies, sí. Molt bé. Però més aviat, bé, un dels ràtings que va fer de les audiències... I altres de la festa post-Òscars, que... O sigui, això, si això de, ens interessa. Si, bueno, no hi ha marro, eh? Si Bé. Delton John eh, va, com sempre, va organitzar per als famosos. Jo vaig veure una foto de, de la, Delton John amb el Terra Night, el que és el, el d'Anatomia Grey. Ah, amb el Terra... Ah, vale. Sí, l'actor Terra... Terra com... Terra, saps? No, no, l'actor Terra Night que interpreta el paper de George, sí, el de noi que cada dia m'agrada menys. Amb el seu nou nòvio. Eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. sí és sí. guapo? Mà, bueno, sí, no està mal, sí, sí. És és més al quell, perquè no gaire Estan difícil. tots dos sentats allà amb la, mm. la taula, Clar, no se sap que, però és més guaperes el nou i aquell, ell no ho és no, perquè però ella està aconseguint una fama i suposo que la, després de la fama ve El sexe? Ben. <laughs> Molt bé, també tindrem notícies calentes ja sense que s'a demon, què tal? Bona nit. Ah, uh, bona nit. Mm, des del castell del comte Dràcula. Uh, sí, surto a la porta del sí. quarto de les rates al mateix. Sí, sí, sí. Uh, tenim notícies calentes i una d'elles és que ja tenim substitut a Robert Englund com a Freddy Krueger Quina por em fa això? No, la veritat és que el nom em pinta bastant bé mi. Bé, doncs d'això en parlarem també podem veure el tràiler d'Indiana Jones ja en els cinemes, que es passa amb la pel·lícula per exemple de Charlie Wilson, la guerra de Charlie Wilson abans podem veure el tràiler d'Indiana Jones ja traduït i tota la història, a més en català poc, en català? Eh? En català, sí, sí. Ara sí. el senyor Harrison for Parla català? Sí, bueno, les d'Ingliana Jones ja s'havien estrenat en català, també. Ah. Sí, sí, és com a Harry Potter, no?, aquestes coses. Sí, sí grans sí. mites. Bé, eh, per aquells que, que suposo que no ens van poder escoltar a la nit dels Oscars que van fer doncs, la, la cerimònia dels Oscars en directe, els que ens escolteu per internet, avui hem fet un recull dels moments més importants de la nit i ho hem preparat pel final del programa que farem doncs una mica el verivest els moments més impactants de la nit i això en parlarem directament el que serà al final del programa recordar només la nostra pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes i el nostre correu electrònic ningunoes arroba hotmail.com perquè ens envieu el que us doni la gana i d'altres coses podeu participar en el concurs del Ninguno és perfecte que arreglem un lot de còmics gentilesa de Panini, heu de contestar una presentació Pregunta que apareix a la nostra pàgina web, a la pàgina web del ningunesperfecte, no www.grn.es barra ningunoes. La pregunta, doncs, la trobareu allà, la contesteu per correu electrònic i a final del mes de març farem el sorteig que regalarem aquest lot de còmics gentilesa de Panini. I un altre avis que hem de fer de cara a la propera setmana, aquest molt important. Els oients de Ràdio Sal Recordeu que a partir de la setmana vinent El programa Ningú no és perfecte S'emetrà els dimecres de 8 a 9 Si sou molt despistats, tranquils Que el divendres aquesta mateixa hora Doncs el recuperarem, ens podreu escoltar en diferit Però el dimecres de 8 a 9 La primera missió del Ningú no és perfecte I per aquells que us agrada escoltar-nos Per internet a partir del dijous De la setmana que ve Dijous, recordo, de la setmana que ve De 9 a 10 del vespre Podreu escoltar el Ningú no és perfecte A través de l'emissora Extra Exit FM. Serà allà, serà allà on ens podeu trobar doncs, els oients que no ens podeu escoltar en directe i ens podreu escoltar doncs, per aquesta emissora èxit FM, que és ExitFM.cat, on podreu escoltar el programa el dijous de 9 a 10. I a partir de les 10 de la nit dels dijous ja tindreu disponible el programa a la nostra pàgina web, el www.grn.es barra ningunoes, per descarregar el Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi, a l'Igna Zirbat, que comencem ja directament amb les novetats cinematogràfiques. La primera de les estrenes és en el punt de Mira, pel·lícula de Pete Travis amb Dennis Quaid's Matthew Fox. Eh, gràcies a la fama de perdidos, aquest noi comença a fer, ci fer cinema. Forest Whitaker, eh, recent guanyador de l'Òscar, almenys l'any passat, per l'último rei d'Escòcia, i Sigourney Weaver. Hem de dir que aquesta pel·lícula ens explica el que succeeix abans, durant i després d'un atemptat terrorista que té lloc a Salamanca contra el president dels Estats Units. Utilitzant la tècnica anomenada Rashomon, al l'igual que el film de Kira Kurosawa que va ser el que ho inventar, consisteix en explicar un mateix fet des de diferents punts de vista. En concret, des dels guardes patlles del president, la policia espanyola, periodistes, turistes i els mateixos terroristes. William Hart interpreta el president nord-americà. La pel·lícula vol ser un thriller que en realitat és un tren que closques on res és el que sembla. La pel·lícula va ser rodada Mèxic, ja que, atenció, l'Ajuntament de Salamanca, tan amable com sabem els catalans, no va donar els permisos perquè es tanqués la plaça major per rodar aquesta producció. Per tant, bueno, ells es quedaran en parts dels papers, que de a veure si recuperem, però s'han quedat sense pel·lícula, en el punt de mira. I nosaltres anem per la següent de les estrenes. You, you're you such You're everything I want to be, but you're... La següent és Les Hermanes Bolena, pel·lícula de Justin Shadwick amb Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana i Christine Scott Thomas, el que es podia definir doncs, una guerra de dones no?, entre Natalie Portman i Scarlett Johansson. Bé, basada en el bestseller de Philippa Gregory, Les Germanes Bolena ens explica la mateixa història que podem gaudir a la telesèrie Los Tudor que protagonitza Ron Jonathan Ruiz Mayers, per qual cosa a mi les ganes de veure Les germanes Bolena, doncs, poques, perquè m'està agradant molt Los Tudor i Les germanes Bolena, doncs, veig que serà una mica... Tornar a repetir segurament no tan bo, perquè l'ostudor és molt bona. Per tant, mmm, allò, arrufar una mica els morros. Per aquells que vulguin repassar la història, direm que el pare i l'oncle de les dues germanes Bolena, Anna i Maria, desitjosos de millorar el seu nivell social i el poder de la seva família, convencen a les germanes perquè es facin amb l’afecte del rei d'Anglaterra, Enric VIII. Eh? Les intencions de les germanes per ajudar a la seva família es convertiran en una rivalitat per aconseguir l'amor del rei. Malgrat que el rei tindrà un fill bastard, amb Maria, Anna no s'aturarà fins que aconsegueixia apartar a la seva germana i a la legítima esposa del rei Catalina d'Aragó i sigui coronada reina d'Anglaterra. El film va ser presentat al festival de Berlín on va deixar el públic força indiferent. Nosaltres sí si més no us hem preparat el tráiler. Crins que el li... surgido una oportunidad ser amante del rey de Inglaterra esta noche así que aquí duerme el rey de Inglaterra no te traicione lo sabes no sé qué le dijiste o hiciste solo sé que un hombre que no sabía ni que existías señor cautivado como era contigo tierno Intenta complacerlo Si puedes ¿Qué sabéis vos de grandes hombres? Sé distinguir uno cuando lo tengo delante ¿Veis alguno? Dejadme ver, mi señor Oh, aquí Lo he encontrado Os veo muy cambiada, Lady Anna ¿Cómo osas presentarte aquí? Ya sabes qué se siente cuando te traiciona tu hermana Te entregarás a mí ahora Nada deseo más, mi señor ¿Y qué esperas de mí? el matrimonio puedo confiar en ella corren tiempos difíciles su fracaso en conseguir un heredero ha debilitado el poder del rey entonces se sabrá que no puedo tener más hijos eres una bruja condenada bruja infame he hecho pedazos la nación por ti y es mi única esperanza mi vida depende de ella venido porque es mi hermana La segona estrena és 27 vestidos d'Anne Fletcher, en Katherine Hegel, Edward Barnes i James Marsden. Jane desitja convertir-se en núvia, però no troba a la parella perfecta. George, al seu cap, li agrada, però acaba les faldilles de la seva germana Tess. Malgrat que Kevin sigui un home fet a la seva mida, ella no li para atenció. Una pel·lícula d'encefalograma pla dirigida per una actriu secundària, Anne Fletcher, que ha tingut l'honor de participar en films com Catwoman o Un canguró superduro. O que, malgrat que, Catherine Heagle, que molt guapa ets, seguiré veient Anatomia de Grey i passaré a tu a 27 vestidors. La proposta de terror d'aquesta setmana es diu Raiz, pel·lícula de Sebastian Gutiérrez amb Lucy Liu, Michael Shiklis i Carla Gugino. Gutiérrez és un director que només ha fet un film, el Beso de Judas. A mi m'agrada molt, malgrat haver escrit els guions, per exemple, de Serpientes en l'avion i Gotica, un currículum que no està malament. La seva xicota és Carla Gugino, que també és la seva triofetitxa. Sortia el Beso de Judas, precisament, un periodista investiga l'existència d'una secta que s'està posant de moda entre els més joves, els més exclusius de Los Angeles. Durant la investigació, ella mateixa serà víctima del líder de la secta i acaba convertida en una d'ells, sense explicar de què va la secta si direm que té a veure amb vampirs. Gutiérrez s'ha volgut apartar dels ullals i els alls perquè creu que a partir d'aquest moment el tema dels vampirs deixa de fer por. Per tant, una mica el que fa és eh, amagar-ho, per tal, doncs, de, de terroritzar una mica més a l'espectador. Hi ha qui diu que és més un film de cinema negre que de vampirs. Hem de dir que aquesta pel·lícula compta amb un cameo, atenció, de Marilyn Manson. I no fa de vampir, curiosament. Oh, well, I la darrera estrena d'aquesta setmana és Bas, una pel·lícula de Tom Shacklin amb Estellen Skarsgård, Melissa George i Selma Blair. Estrenada en el darrer festival de Sitges, barreja elements de Seven i Soul. El detectiu Argo i la seva nova companya investiguen el cas d'uns cadàvers terriblement mutilats amb una equació Vaas, escrita sobre la carn. Mentre els detectius investiguen el significat de Bas, descobreixen que la ha ofert una sortida terrible a les seves víctimes, matar un ésser estimat a canvi de la seva vida, un un film fosc amb escenes violentes que depararà moltes sorpreses i girs argumentals a un espectador que no podrà de deixar de sorprendre's. Recomanable per públic amb un estómac dur. No, come on, come. I ara, les notícies calentes! Bona nit Jacint, Hola, bona nit. Uh, haurem de veure quines mentides portes aquesta setmana Uah, Impressionants, cada vegada són més corrades i sí, són més impressionants És <ríe> el que té ser professional, ja. ja Canviarem la, la, la sintonia, canviarem uh, la secció, no direm... Rumore, rumore, no, pensat Mentides calentes Mentides calentes, sí, oh També podria ser És Això ven, això ven, <ríe> merchandising en podríem fer i tot Amb ninotets teus i ja, tal no? Quina important. mentida diré avui? Quina mentida diré avui? amb um, això és cert, malauradament, és, no te les deixo ni mirar avui, vale, vale, perquè jo, jo són no, impressionants. Ja fas com la Marta, que no hem deixat els guions, ja, les sefraderies. Primer de tot Watchmen, que últim moment ha fet un nou fitxatge, que és Gerard Butler, mm -hmm. que és el narrador de la pel·lícula, The Watchmen. Bueno. Ja sabíem que eren col·legues amb en Zack Snyder, sí. de 300, i l'han últim moment, no sé si té problemes a pasta, però ja està. Uh -huh. No sé si cobra un cache enter només per ficar la veu. Home, no crec, esperem que no. Almenys sí. més no no s'aurà de pilar en aquest sí, cop ni ni ficar-se ja musculitos tal, que és molt cansat. Després una cosa que m'ha fet gràcia que ha sigut que per internet ja s'ha filtrat el trailer de Expediente X2. Hm. Uh -huh que es va presentar la WonderCon d'aquest any. És sí. una Iron Man i em sembla que hi havia alguna de Hulk. Per cert, ara que dius això d'Iron Man, ja ha sortit eh, el, trailer, el nou tràiler d'Iron Man. Amb, amb el capítol de Perdidos d'ahir van passar un curtet, ja per internet avui ha d'estar disponible al llarg, diguéssim. Eh? Jo l'he vist i no sé si la gent s'ha fixat que l'última escena que surt eh, l'Iron Man esperant mm -hmm. de la mà a un cotxe, sí, sí. ja sortit el tràiler anterior. Però el tràiler d'anterior es convertia tot de nit. Uh -huh. Era de nit, aquella escena. I el trailer nou és de dia. Bé, bueno, els efectes especials. Que M'he quedat en curiós. No sé si abans no tenien els efectes especials acabats sí, i sí. ara, com que els temes, ensenyem que és de dia. Allà. Exacte, allò que es vegi bé, no? Uh, I el que hem vist el trailer d'Experient de X2 és que tornem a tenir David Duchovny i Gillian Anderson i està situat alguna zona a la neu que desenterra una cosa a la neu hi havia neu, eh, la primera pel·lícula també, esclar, havien dit que no tractaria de òmnis ni extraterrestres ni res semblant, es poden enterrar sota la neu ja a part d'un extraterrestre no sé ens creem amb aquest dubte i haurem tenim... de veure la pel·lícula sí, quin remei ah, per cert, estem el 25 de juliol o sigui que ja tenim una cita aquest estiu, segura unes quantes, eh, hi hem portat sí, aquest estiu entre Aydon Man, Hulk, aquesta quina més? Sexo Nova York Sexo eh... Nova York Indiana Jones. Indiana Jones, no se'ns pot oblidar Després tenim Sagues que continuen Una suposo que t'alagrarà, una no t'alagrarà Però a mi sí Primer les bones notícies per tu Que és que Poli Gringas Costa dir aquest nom I Matt Damon eh, estan a punt de fitxar ja per fer Born 4 Excellent. No hi ha llibre en què adaptar-se bueno, mm, A veure què tal Molt bé, molt bé, gran notícia eh? Gran notícia i després tenim la bona notícia, per mi, que és molt aviat començar el rodatge a Rússia i França amb François Berlein com a director de Transporter 3. Oh! O sí sigui que torna Frank Martin, molt torna Jason Stacham. Oh, oh, per favor. Que sortirà en tibac. Ah, mira. Ho he llegit, que és sí. el fitxatge estrella per aquesta bueno, jo... seqüela. Imagina't quin nivell porten. Vaja, vaja. Després tenim Dimenió Films, que ha comprat els drets d'una novel·la gràfica que diu "Lock and Ka, que és a Joe Hill, que uh -huh. és el pseudònim del fill de Stephen King, que es veu que és a part de novel·lista, també fa còmics. Uh -huh. i es tracta d'un grup de joves que s'internen dins una mansió que està encantada, que porta altres dimensions que poden canviar de cos, raça, una pe·li de por. Bueno. i que Dimension es proposa fer-ne una franquícia. Ah, eh, Dimension, franquícia, pel·lícules de por són sinònims, practicó, directament. Eh? I no és un remake, és el que ens sorprèn. Dimension no fent un remake, perquè últimament portem remakes... Bueno, la, la saga Scream no era... Però que des d'Scream no han fet res original. Que si... Quines han fet? És que quasi totes les que han fet últimament... És clar, jo recordo l'època que va néixer, no? Les d'Scream, eh, Seguestrant de la Senyorita Tingle... Faculty... Faculty, sí, sí. No, al principi estava bé, últimament ha anat caient. I la que per mi és la notícia la setmana, que sembla més a rumor que a realitat, és això. Freya Kruger, com que no surta la nova PSNL, hem estic tot i que ha dit que vol fer-hi un cameo, mm -hmm. ha tingut que buscar un actor que el remplaci. Jo ho repeteixo, eh? no sé quin nom en diràs, però com a Robert Englund, ningú. Jo trobo trobo bastant interessant, més perquè ja estem acostumats a veure'l com a dolent mm -hmm. i és Michael Rosenbaum. Bé, bueno. Mira, ara que m'ho has dit... Eh... Jo no el veig tan malament. Ah, recordem que és l'exolutor de sí, Smallville. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. bueno. Podríem haver agafat de pitjors per mi. Ah, sí, no, no, i tant, i tant, i tant. I aquest noi, no... Potser no igualarà a Robert Englund, però veig que pot fer un paper bastant digne. Sí, sí, sí, sí és bon actor, la veritat, és que sí. sí, sí. Després de la llenda urbana és molt vil, que a poc més s'ha fet, però mira, s'encasilla una mica més amb sí. ficció, terror. No, però està bé, ja és molt vil, ja sap fer de dolent, per tant, escolta, perfecte. A, dolent arrugat, que és el que li faltava. Sí, amb la cara cremada i s'ha acabat. Sortirà calvo no, bueno, clar, com que se li crema la cara mitjones... no sé, jo el vaig veure una pel·lícula amb pèl i de... perd molt, no, sí que perd, sí, sí. no és el mateix, eh? La meu mare ho diu que anant amb pèl no perdre, però això és rapa sí, sí, explica-li la meu mare que és l'ex-Luthor també, clar, bueno, ja ho intentarem <laughs> doncs fins aquí les notícies calentes, perquè això dels Oscars tot han sigut notícies Oscars i són més secció Marta que no pas meva mhm uh -huh. Doncs, eh, bé, la Marta ens prepararà d'aquí doncs, eh, una estoneta la secció de, de les xafarderies. De moment el que farem nosaltres serà comentar una de les grans pel·lícules que han vist aquesta setmana, que és La guerra de Charlie Wilson. Oh, yeah. Pel·lícula que comença, com nosaltres ara, amb una cançó de Barry White, en, en un jacuzzi, amb unes conilletes Playboy... i Això em una... recorda Jesús Gil. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual, igual, igual. Ja va ser una mica això, eh? Vull dir, comença això amb una sala que no saps ben bé on estan, amb dos conilletes Playboy, el Tom Hanks, un productor de televisió, que volen fer una mena de dalles, però eh, situada a Los Angeles. Això, a principi... A Los Angeles on és, Marta? ajuda A Washington. Un Dallas a Washington. Uf Bé, eh, ja al principi ja és molt bo. I llavors estava situant... Bé, és simplement una presentació de personatges. O sigui, és un retrat, en aquell moment, de qui és Charlie Wilson. És a dir, un polític, demòcrata, eh, taxà, vividor, eh, bé, no sé, eh, un putero que no li fa lleig a les drogues i que li agrada molt l'alcohol. Eh? O sigui En aquell moment, en minuts de pel·lícula tens absolutament definit el personatge. I a partir d'aquí marxa. Eh? Vull dir la pel·lícula t'explica clarament amb una hora i mitja, és a dir, és concisa, val va gra i per a aquells que no ho sàpiguen, és la història real que va succeir. Bueno, va començar a arrencar a principis dels anys 80 fins a finals dels anys 90 quan els russos eh, estaven a l'Afganistan on tenien castigats els, af els afganesos amb armes, bueno, els, els mataven havia un acribillament allà brutal aleshores els afganesos no tenien armes per poder-se defensar i eh, com que havia la Guerra Freda en aquell moment el govern americà havia dit d alguna manera eh, per tal de donar ar armes a Afganistan perquè aquests es carreguessin els russos però d'una manera encoberta de que no es veies que havien estat els americans que els havien donat les armes i a partir d'aquí doncs, arrenca la pel·lícula amb la CIA pel mig, amb el personatge un altre dels personatges molt bons a banda del Tom Hanks és el que fa el, el personatge doncs, de la gent de la CIA que interpreta el Philip Seymour Hoffman que està nominat a l'Oscar precisament per la interpretació en aquesta pel·lícula. I la veritat és que és excel·lent tant la relació que hi ha entre ell com el Tom Hanks com els diàlegs de la pel·lícula de debò, és eh, tota la màgia de l'Oeste de la Casa Blanca traspassada en el cinema, però en l'element còmic elevat doncs, a una, no sé, al quadrat, podríem dir. No? Perquè té una part de comèdia importantíssima a la pel·lícula, de tot el que ens parla. Va, Marta, que tu també l'has vist. I jo ja opina. no sé què dir. Que ho he dit molt bé o què? Que ho has dit molt bé. bé. A mi m'ha agradat molt, és la meva opinió, ara puc dir la meva opinió personal. M'ha agradat molt, és Aaron Sorkin, tota la pel·lícula. Uh -huh. uh, a qui no li agradi la el joc polític, que no hi vagi perquè és possible perquè té la mateixa dinàmica que l'Ala Oeste, és molt picat, els diàlegs se te pot escapar, tot i que en el fons ja saps de què estan parlant, estan parlant de donar armes i diners eh, a través d'una una llei política que els permet de fer-ho no? amb un comitè especial de defensa per eh, armar els mujerins que justament ara aquesta pel·lícula està molt ben trobada uh, en el moment d'estrenar-se, exacte sí justament ara són els que estan fent la guerra uh, aquest terrorisme més difícil de combatre als Estats Units de fet la frase final de la pel·lícula està, està molt bé no desvetllem res això diu, lo hicimos muy bien pero al final és la jodimos no? Wilson, és, sí. el, és del diputat, lo hicimos però... muy bien pero la jugada final sí. la jodimos, que volia dir Uh, està molt bé que els armis en aquella gent però els heu deixat, o sigui, els soviètics els van deixar en la misèria els van deixar amb una població al 50% menor de, de 14 anys o sigui que era un, realment un, un pou de, de fervor radical i, i així, va, així ha estat vull dir, la pobresa lligada amb la falta de cultura, amb la falta d'educació i el que ell, Charlie Wilson volia continuar era fent escoles Fent escoles per educar la, la població, hospitals, etcètera. Un dels moments més... Uh còmics de la pel·lícula o com li vulguis dir, és quan, no sé si és un senador eh, que va a l'Afganistan, aquell home gran No, no, no sé si... és el president del comitè El president del comité, de Exacte, defensa. allà i comença doncs, per animar la Boníssim. gent Alà la... la... la... la... la... la... és, és gran però a gran. En, en àrab no? sí, sí, sí, sí Ho deia un americà que ara seria inconcebible Bé. o sigui, això és té aquests moments que dius és inconcebible no? que un americà pugui dir un americà blanc me refereixo Uh, caucàsic uh, un americà de, de generacions de socarreu sí. però està molt bé el paper de la uh, Julia, sorry, Roberts. Julia Roberts és que ara em venia al camp només el, un altre nom doncs pua, no sé com dir-ho és Julia Roberts vull dir fa la mateixa cara que d'altres pel·lícules potser en d'altres pel·lícules s'ha esmerat més aquí fa de puton verbenero de ultra dreta dreta Mm, però molt llesta, molt manipuladora perquè en definitiva la guerra de Charlie Wilson és el que ell va aconseguir mica en mica gràcies als contactes també d'ella que era la vuitena dona més rica de Texas uh -huh. i eh, la veritat és que la pel·lícula no li falta de res i jo em vaig passar molt bé el que em vaig adonar és que a la sessió jo no sé si era per l'hora o és per la pel·lícula però la mitjana d'edat de l'audiència era molt més alta que la meva sí, que la meva també, però bé de totes maneres, contra no importa és una pel·lícula absolutament recomanable i que val moltíssim la pena veure, era eh? el millor que hi ha en cartellera aquesta setmana sí, perquè aquesta setmana el que s'ha estrenat potser no és gaire no gens, no, no, no massa <laughs> molt bé, doncs digues Jacint he anat a veure Jumper bueno, jant, eh, Clar, és que comparat amb la guerra Home. de Charlie Wilson bueno va, què t'has semblat? Uh, podria haver sigut molt millor. Tan dolenta com diuen? No, no és tan dolenta, eh. Uh, es nota molt que l'estudi ha retallat moltíssim i la pitjor pega que té la pel·lícula és Hayden Christensen, que ho fa fatal. I més al costat de Jamie Bell, que uh -huh. fa de secundari simpàtic per a l'hora bastant malèvol, que li roba tots els plànols un darrere l'altre. Aquest fa et fa pena veure Hayden Christensen no molt a la cara i l'altre que quasi sobreactua i li pren tot Samuel L. Jackson fa pena això sí, últimament s'està restant de en pel·li i el guió fa molta ràbia perquè veus que hi ha una història però que han agafat els quatre punts principals per tirar endavant la pel·lícula tant em va sorprendre això que estic per comprar-me la novel·la i llegir-me-la perquè veig que darrere hi ha una gran història que se saltat pel forro dels... Mismis. Sí, ja està. I això, que és recomanable per passar l'estona, menjar palomites i passar-t'ho bé. I la banda sonora és brutal, hi ha molts temes a bandes bastant canyeres. Molt bé, doncs amb aquestes dues recomanacions aquesta setmana anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units. Oh. A Vox Office tenim a la posició número 5 aquesta setmana Fools Gol, 3 setmanes, 52 milions de dolors A la 4, Steep Up To The Streets, 2 setmanes, 41 milions de dolors A la 3, Jamper, 2 setmanes, 56 milions de dolors A la posició número 2, de Spider Week Chronicles, 2 setmanes, 44 milions de dolors I a la posició número 1, Vantage Points, entrada a la setmana, amb 22 milions de dolors Poques novetats aquesta setmana als Estats Units, tan sols Vantage Point, que també s'estrena aquí, amb el títol d'en el punto de mira. La nova mitjana de la crítica és una C. Taibar diu que redueix el terrorisme global a un, club, a un cup de Rubik idoni per una tarda d'entreteniment. Claudia Puig, d'Usa Today, diu que és un tevi thriller que promet més del que dona, un film en què els crítics opinen majoritarà majoritàriament que no compleix les expectatives. I abans anar a les xafarderies, recordar que a partir de la setmana que ve el Ningú no és perfecte, s'emetrà per Ràdio Sal, a la Sintonia de Raixal, els dimecres de 8 a 9 del vespre, amb una repetició els divendres de 8 a 9 de la nit, per a doncs, que despistats que encara no hagin canviat l'hora. I que a partir de la setmana que ve també s'emetrà el Ningú no és perfecte per Exit FM, a través de la pàgina web exitfm.cat, a través d'internet podreu escoltar el Ningú no és perfecte allà on no arribi l'analògic, els dijous de 9 a 10 de la nit, això a partir de la setmana vinent. I ara sí, xafarderies a Hollywood! doncs com vulguis Marta doncs uh, començo ja és que estava aquí en uh, els detalls no sé. sí. Katie Holmes, que nega que estigui embarassada doncs ens alegrem perquè si s'ha de tornar a menjar una altra placenta jo no sí. ho suportaria s'ho pot estalviar millor uh, Holmes, en rebord uh, <coughs> Ha rebutjat les informacions que es un segon fill, amb to és que m'estic queant <coughs> afònica Ja ho veig Volem de continuar nosaltres. És la calor. Uh, jacin. Tom Cruise que seria el germaneta o germaneta de Suri us en recordeu Suri, que ja té 22 mesos dos eh? No-i-dos anys iix <laughs> o sigui quecréix. La sensciologia l'ha posat amb una cubeta d'aquestes. La revista americana Ok ha publicat la notícia però el portaveu de Holmes l'ha negada rotundament. Jessica Alba que va acabar caure darrere del escenari dels Oscars en els backstage, però no es va veure res. Mm. Ah, a pilllina. L'actriu que està embarassada en el seu tercer trimestre,riu Diwan, van supegar i van anar a parar just davant dels fotògrafs, però el seu promès que Warren la va agafar a temps, la' va agafar per un braç i l'altre ella el va tocar a terra. No es va fer res. L'actriu de 26 anys i protagonista, ja ho sabeu, entre d'altres de les quatre fantàsticos, ha explicat la, la caiguda que per sort no va ser captada pels fotògrafs que justament quan ella va caure estaven distrets fent fotos a Cameron Dia. Uh -huh. per cert, va haver dos entrebancaments al llarg de la cerimònia, un no me'n recordo l'altre que va ser de Diablo Cody que també va sortir sí. entrebancant-se allà mateix, sí sí, sí, sí, sí, allà mateix no sabia sé, hi algú allà, una tarima o alguna cosa que feia una mica de mal potser eh? van uh... no sé si va ser en el mateix punt, potser no no, no doncs bé, en aquest cas bueno, ha tingut sort i diuen Calva porta bessons no ho sabia, ara és la moda uh -huh. Canviem de bessons i parlem dels nadons de Jennifer López. Uh, Jennifer López i Marc Anthony, que són casats, ja ho sabeu, tenen ja a casa el, els tenen ja a casa els recent nascuts, després de deixar l'hospital universitari Short de Nova York, on ha parit la cantant i actriu. No sé si més cantant que actriu. López ha vist per fi els seus fills, els ha vist la cara i el cos, vull dir... Mm -hmm. Sabeu, una nena que ha pesat gairebé dos quilos i mig i un nen de dos quilos setzents no està malament per ser bessons eh? López eh, deu estar, bueno, devia estar immensa amb un cul enorme vols dir no? encara més sí, <ríe> <ríe> doncs, però el té assegurat potser ha pujat la pòlissa és veritat, més volum Clar. López és a casa seva de Nova York després que la seva doctora Anita Sadati els unés l’alta. Jennifer s'ha pres un any fora dels escenaris per cuidar dels seus fills però serà ella qui es cuidarà dels seus fills? I és més, es pot tirar més temps, si vol, a casa? Sí, sí, sí, no. sí, sí, sí. No, ja té rodatge. Oh, no cal. A finals d'any. Sí, sí, us dic el nom en anglès a la no, no. pel·lícula, Love and Other Possible Pursuits, a finals d'any serà. Per cert, la pel·lícula amb Mark Anthony i el cantant, que fa anys que en sento parlar, que diu... No cal, dieu... no cal que es faci oh, tampoc. Quan s'estrena? No, no m'importa, no cal, no cal. Ja I li deixa, preguntarem, home. si vols. Jo ho veig directament, no, no sé, com Gigli, no? Aquella Ben Affleck. Que més, la cerimònia dels Oscars aquest any ha estat la més baixa en audiència des de 1974. Això diuen que és per la vaga de guionistes, que es ve que no hi havia gaire guió a la cerimònia. L'ABC diu una altra cosa. Ja, yeah, què han de dir? La gala complia els 80 anys a més, justament, vull dir, es podien haver lluït. Però els resultats d'audiències no han acompanyat els Oscars, que va assolir 32 milions de televidents, un milió menys que en 2003, que es va emetre un dia després que els Estats Units van envair l'Iraq. Uh -huh. Sí, quines comparacions. L'any passat, per exemple, la cerimònia va ser vista per 41 milions de persones. O sigui, 10 milions. Uh -huh. L'ABC justifica els mals resultats de les audiències amb el fet que cada vegada hi ha més gent que es grava la cerimònia en vídeo per mirar-se-la l'endemà. Home, la gràcia d'això és veure en directe. Eh? No, no m'agrada aquesta no justificació. No pot ser per internet, perquè jo tinc molt amics que ho van mirar directament per internet. Amb un canal d'aquests eh, xungos de... Mm. Eh, sí, pot ser. No sé, però la gent està a casa, els americans, perquè necessiten connectar-se. Exacte. Clar, nosaltres sí perquè ho tenim a la nit matinada, però ells és la tarda. En fi... Uh, excuses en trobaran les que vulguin Harrison Ford i Calista Flockhart van ser acompanyats a casa per la policia la nit dels Sí, el xofer que havia de portar la parella la parella, singular parella perquè Harrison Ford als Estats Units uh, Déu n'hi do no és moc de pavo. No no pavo no. uh, uh, doncs uh, el xofer que els havia de portar a casa o on fos, de la festa de Shirelton John dels post Oscars no va aparèixer li devia caure el pèl Després d'esperar a la porta de la casa de Sirilton durant una bona estona i de trucar-li moltes vegades, el jofer no es va presentar i una patrulla de la policia, que devia estar per escortant els famosos, es va oferir a portar-los eh, fins on volguessin. For i Calista van acceptar-ho, tot i que jo crec que podrien haver caminat una mica perquè els van portar a menys d'una milla en cotxe. Es cansaven, home. I, Això són 25 i, minuts i a peu. I després surt amb un fuet tirant-se. Va, que sí, tirant-se amb un llevat. I lleval. després no caminar ni... Sí, sí. I la qüestió és que no van anar a casa, van anar a l'hotel Sunset Tower on van anar a visitar uns amics. De nit? Sí. Qui va visitar És que no, no uns sabem uns de nit, no òscar... bé quina hora van sortir de la festa. No crec que fossin dels més... Que es van allargar no gaire, diguéssim. Per noctadors, aquests mm. els més... Sí, sí, no fan pinta. Uh, Sean Penn, que torna a sortir amb dones ara que no és casat, eh? A més d'una a la vegada, o...? No, en aquest cas... Bueno, vosaltres la debiu veure. Jo és que ho tenia molt malament. No, no, no va sortir, Sean Penn. Ai, llàstima, perquè anava amb ella. Uh -huh. Els rumoreja que Penn es consola de la separació eh, amb la seva dona Robin Woodwright en els braços d'una supermodel xeca que es diu Petra Nemkova, ex del cantant James Blunt. Bueno... Jo he vist fotos, està bé. Se'ls ha vist junts a Los Angeles un parell de vegades la setmana passada. La parella ha assistit a la festa dels post-Òscars del Don John. Van posar junts, a més, a la Catifa Vermella, abans de marxar al Club Vila, d'on van sortir junts poc després de les 3 del matí. Uh, Robin Wright tampoc ha perdut el temps, ja que des de la separació del seu marit Sean se l'ha vist amb el seu ex-xicot Jason Patrick. Bé, bueno. Sí. Actor. Sí, sí, ja, ja, També. coneixem Jason Pat. Bueno, és pit 2. Què més hem de dir? Un gran currículum. En fi, Heath Ledger, que... És notícia un altre cop. Encara coege. Encara coege. Ara són els federals els que estan investigant els, els metges que li, la, que li prescrivien els medicaments a Heath Ledger. Es veu que no hi ha aigua clara aquí. Uh, S'està duent una, una investigació federal i els, els metges són un de Califòrnia i un altre de Texas que diuen que bueno, proveïen a Heath Ledger amb Oxicodina i bicodina i no saben fins a quin punt van actuar de forma impròpia o il·legal uh -huh. aquests metges. De moment no hi ha pistes, que diguin que ni per una cosa ni per l'altra. Eh? Què més? Uh, la uh, heroïna de Hayden Panettiere, aquesta sí. noia també amb lo jove que és. L'animadora. La sí, l'animadora. Ha parlat obertament de la seva ruptura amb el seu xicot Stephen Coletti. Diu que només necessitava un temps a soles. Això és el que es diu sempre en una relació. Sí, però ara estàs sortint amb el Peter Tegrelli. Sí, sí, Patrelli, sí, sí, clar. Sí. clar sí. Necessito respirar, però ara resulta que en amb Milo Ventimiglia, uh -huh. que m'agrada molt aquest nom. Sí, és un nom Milo, sembla nom de gos Sí, de, de fet recordem... la, la màscara no? El gos Milo, de la màscara es deia sí, Milo, Milo. Sí, sí. En fi, no sé Ja sabran els seus pares I ella diu que només necessitava respirar Que volia un temps de, de solitud I de solteria I en fi que No sé si li va durar gaire Però amb oh, en Milo van fer bones migues uh -huh. A casa meu se'n diu Salagarta Sí <laughs> Diu que és molt difícil sortir amb ella. Que la persona que ha de sortir amb ella ha de ser... Ha, ha de ser Baixeta. La... Perquè si no, es nota massa. No, no, no. no. no. Ella Dani Lleito, demana... de possible candidat. Podria ser, no. podria ser. Ella demana molt. demana molt. Demana molta confiança i molta fidelitat. Ah, s'ha molta... Una altra cosa. <ríe> Potser també. Ah, clar. Perquè és joveneta, eh? Sí, però... Té unes cuixes... Deixar-la anar, eh? Ah, acabo ja, ens alegrem perquè Jennifer Jason Leigh està embarassada. L'actriu s'ha retirat de la seva darrera pel·lícula perquè està embarassada. La pàgina pageix.com, de la qual te pots creure el 30%, recull la conversa privada entre els directors dels estudis del film als premis Independent Spirit, bons, bueno, els premis a pel·lícules independents, que discutien sobre la marxa de l'actriu de la comèdia romàntica Spirit que s'està rodant o que s'està a punt de rodar i les raons per deixar el càsting que és aquesta, que bueno, ella ha decidit per si sola que, que marxa el representant de Jason Lake no ha desmentit ni confirmat el rumor sobre el possible estat de l'actriu, de... estat de bona esperança que es diu, que està casada amb el guionista i director Noah Baumbach molt bé Sí? Sí? Sí, no sé, no ho no, no sabem però molt bé, tant... es diu que Lauralini Lini podria substituir eh, a Jason Leigh a la pel·lícula on també és, hi ha eh, Stonecatcher, com no, comèdia romàntica Stonecatcher no pot faltar i ja estic, eh? Molt bé Marta, doncs eh, amb si et sembla bé anem directament als 40 minuts No sé si és la música de CCI perquè l'altre dia es va acabar CCI, Miami, CSI Nueva York i dilluns comença CSI Las Vegas, que ho hem de recordar. Torna Grisso, amb gràcies a Déu, ens traiem de sobre l'oràtio que hi ha... Ja... Quina... Quins guions tan dolents d'aquesta temporada, ho he de dir. Per favor, que dolenta és aquesta sèrie. Que malament, que malament. Horacio Kein, aquella tortícolis permanent que... Jo quan s'acosta un nen ja el veig ja... M'adona la sensació que fotrà com l'exorcista però al revés, no? Allò que torna el al cap aquell home fins a límits i Bé, no sé. Un comentari que... aquí la crítica constructiva del dia. Sí, sí, sí Miami. Bé, uh, hem vist el cotxe fantàstic Jacín? Sí, sí! Va, que no m'has dit què t'ha semblat. Uh, a veure... Ràpidament, eh? Ràpidament. De ser ràpids. Gràcies a Déu és una cosa vuita entera feta l'any 2000. O sigui... Això, gràcies a Déu, vols dir o...? Uh, sí, perquè a mi, si em véssim vengut la moto de fer una cosa molt sèria no m'ho hauria cregut, o sigui, ja és un cotxe que parla i és més intel·ligent que tothom i és la bomba i ho sap fer tot i et sap trobar tothom i domina tots els satèl·lics ho domina tot i després li fas alguna pregunta a tu i no et sap respondre perquè aquí per demostrar que és un robot o és una màquina no sé, és que és una tonteria com una casa Home, i... veure, jo crec que és eh, empitjora el cotxe fantàstic dels anys 80 uh, o sigui que era molt millor la sèrie original a, -a, veure, a, veure. a, -a veure, que em faia el protagonista, ho admeto és... A, a mi aquesta barreja entre Vigilantes de la Playa, Dawson Crece i El Cotxe Fantàstic, escolta, no li cau de veure, que és el que he vist que és aquesta sí, sèrie. Sí, és que a Doug Liman és el que veig que li està passant. Ja amb Jumper li ha passat el mateix, ha fet una pel·li mestiana d'adolescents. Sí, és, és una, una sèrie que no enganxarà a l'audiència la, d'avui en dia que està acostumada a un altre tipus de sèries. Sí, és que vol ser un O.C., Sí. per la música i jovenets i tal i no sé què i després també vol ser com 24 per dir un exemple sí, de ha, sèrie policial. Però, però hi han coses absolutament ridícules sí. en aquest capítol, i els girs argumentals són oh. grandiosos el guió és per donar-li mm, d'hòsties mm, fins al DNI en el, en el guionista eh, no, no, perquè... però és que mai es havia també el, la definició, és un telefilm sí, sí. ja està, és que no té més telefilm puri dur Ah, el pitjor que pot passar és que hi hagi sèrie a partir d'aquí. Que ja ho veurem, encara ah, no a està ver, confirmat, però... Home, per audiència, sí, per crítiques, pobrets, no crec. Sí, eh, no només vull dir que la dona aviònica va començar una audiència així i sí, l'han acabat cancel·lant. No dic res més. Jo ho he dit, ho anar, no? Eh? El millor del capítol, els dos minuts de David Hasselhoff. <laughs> Ja és yes, és el moment kitsch sí, sí, de sí, sí. del film. Bé, ràpidament, algunes notícies que, que donem, que ja si de cas anirem ràpids, ja les repasarem més detall més endavant, que és que 4 ha comprat diverses sèries. Una, Samantha Q, eh, o Samantha Who, eh, en americà, que és una sèrie de la Christina Aplegate com a protagonista, que és una comèdia que narra la història d'una psiquiatra que després de patir un coma durant 8 dies desperta amb amnèsia i... I no explico res més. Seving Grace és una altra de les sèries que també ha comprat quatre, una sèrie ja eh, de policies eh, barreja també elements sobrenaturals. Eh, Holly Hunter és la seva protagonista i es tracta d'una doncs, dona que pateix una gran crisi emocional, que eh, lluita amb, amb la seva addicció per l'alcohol i canvia d'actitud quan pateix un accident de cotxe. Uh, sembla doncs que el motiu de que canviï d'actitud és que se li Earl, que és un àngel que ve ajudar-la, eh? és com a autopista hacia el cielo una mica però amb policíac l'altra sèrie que he comprat 4 és Women's Murder Club que una sèrie de 4 dones totterreny capaces de fer qualsevol cosa per tal de resoldre un cas investigacions criminals. una altra que ha comprat és Burn Notice una pel·lícula sobre una espia que després de servir durant 10 anys en el seu país, eh, és eh, posat doncs, a treballar en operacions de caràcter internacional. Eh, la història doncs, té algun punt en comú, eh, doncs, potser amb l'ultimàtum de burn, però bé, vaja. El cas és que aquest home té un objectiu, que és saber, saber qui i, i el per què de, de qui l'està traient en aquesta organització. Una altra és eh, Journeyman, que és una um, sèrie de viatges en el temps, que ve una sèrie de, del canal NBC, un espectacular viatge per al temps, eh, d'un periodista anomenat Dan Passer, que intentarà arreglar els errors que va cometre en el passat, eh, o del passat en general, ja no només d'ells sinó d'altres, que em recorda una mica al Salt, aquella mítica sèrie sí. de TV3. Uh, bé, hi, hi més coses que ha comprat però vaja, aquestes serien les més destacables i sobretot la notició de la setmana que ha sigut Antiana 3 que ha comprat els drets a l'iPhone Mars per fer-ne una adaptació espanyola mare meva, això és una notició o no, és uh, terrible, Home. terrible gràcies sí. bé, uh, no podem donar més notícies de sèries perquè hem de recomençar a repassar el que ha passat a la cerimònia dels Oscar. Here I stand victorious i anirem rapidets, que tenim tot cronometrat. El primer que farem serà escoltar com Javier Bardem s'emportava a l'Òscar i com ho fèiem nosaltres, com ho retransmitíem en directe. La mare oh, que sorpresa. el va parir. S'han complert, sí, sí. complert dos pronòstics. Sí, sí. S'han bueno, complert dos quina vergonya, home. Ara haurem d'escoltar el discurs d'aquest senyor. Es en buix Que feia huevos d'oro i... Jamón, jamón. Sí, qui l'ha vist i el veu eh? Sí, sí, qui l'ha vist i el veu A veure què dirà This uh, It's a great honor for me to have this I, want to, I have to speak fast here, man Thank you to the Collins for being crazy enough To think that I could do that And put one of the most horrible haircuts of history On my head Thank you for really, really my work I want to share this with the cast With the great uh, Tommy L. With the great Joe Sprolin With the great Kelly MacDonald And I want to dedicate this to my mother. I have to say this in Spanish. I'm sorry, mama. Esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde. Esto es por los códigos de España, que han traído con toda la dignidad y el orgullo de nuestro oficio. Esto es para España. Y esto oh. es para Thank you very much. Bueno, no sé si ho agrada... En Tomelligius la consolava per darrere. A la no Pilar. sé si ho agrada massa un discurs en castellà. Bueno, hi ha molta gent que sap castellà als Estats Units i no crec que hi hagi estat problema amb això, eh? No, no, crec que més, clar, havia de dir a la seva mare, per tant... Ha estat bé perquè ha donat les gràcies als Cohen i uh, per haver-li donat l'oportunitat de portar, un, dels, per portar un, un personatge amb un dels pentinats més horribles de la història, no? Sí, no sé sí, sí, sí, sí. sí. I ha dit, ràpid, perquè si no em faran fora. No, no, i <laughs> no. ho ha fet, eh? La cosa bé, ens qui, qui havia dit que Bardem guanyava l'Òscar al millor tot secundari? Doncs i la Marta. Ah, ja us atrapem. Os, els dos que aneu per res. darrere. Per res, però ja us atrapem, ja esteu només a un, no? Bueno, per aquesta és una posta arriscada, perquè, bueno, en un tema... Era un... Premi bastant previsible Una aposta no? arriscada però... ha sigut per ser la millor pel·lícula d'animació No, sí. jo era xurrada ha estat Aposta suïcida no, no, Jo crec que s'ho mereixia però és que les bones no guanyen mai no, Pensa la injustícia que no guanyessin les tripats de Baby Baby Jo estic bastant segur que no va guanyar mm, podria, ser que no, podria ser que no Bé, no sé Javier Bardem m'ha guanyat un Oscar Uh, a partir d'aquí mm, què se'ns presenta per davant <laughs> la nit de no és país per a viejos penso jo. no què va, què va jo trobo que és deduir molt eh a partir per per això. Uh, s'ha de veure encara sí que podria ser un senyal, a veure, tens raó eh? mm. però tinc l esperança que no ho siguin a veure, sense menys, prear el premi de Javier Bardem, també voldria dir que aquest any potser uh, és una mica fluixet no? les categories d'Oscar secundari fluixet perquè més que res Philip Seymour-Hortman i Tom Wilkinson ja tenien Oscar, i això ho són molt els americans no? si tenen un premi per donar-te'n un altre mmm i si a més a més tens un premi actor principal per donar-te'n un de secundari Clar, clar, que si Affleck és molt jove és la primera pel·lícula important que fa eh, és el senyor de Ben Affleck cosa que juga una mica en contra No té per què en no no, aquest aspecte no estic d'acord crec que al contrari, juga a favor que està dins del mainstream fa que sigui més probable que tot el donguin uh -huh. ser si espanyol fa més improbable el que ja. passa és que el seu paper tenia molt de pes Sí, sí, això és veritat. No jo crec que han apostat més per això, pel pes que tenia el paper. Clar. Independentment que ho fa bé, no? Sí. És per... Jo crec que ara és el moment de Juno. Per... Ei, que ja ens avançàvem. El segon moment de la nit va ser l'Oscar, el millor guió que es va emportar Juno i va pujar a Diablo Cody jo crec que ara és el moment de Juno perquè Juno no s'emportarà res i el reconeixement de la nit seria que li home, donessin home, dur-te millor guioja treny. és bastant eh? és com un sí. bon reconeixement i a més per una ballarina d'estriptis que... no una prostituta o sigui, com estic tapat no se'n sí. no durarà ni això no se'n durarà ni això bueno, ja en, parlarem, ja en parlarem re de re Vinga, anem a veure Sí, Juno. Sí, señor. Juno. Juno. A veure, a veure la ballarina de Sí que fa pinta ballarina de striptease, sí. M'hora me va com va. Mare de Déu, per, si que... per què no fan un aquí a l'escenari? Jo crec que ve disposada a fer un amb aquest vestit. Pues amb la... semblaria perfecte mi que comencés aquí amb una barra. No li han posat una barra americana aquí per. Ja som... diu De què diu, que pot ser Que potser interessant. Sí. <laughs> Uh, i i i want to thank all the riders especially want to thank is my, my fellow nominees because i i, I you guys and I'm, I'm, i'm learning from you every day so thank you very much um, i want to thank the academy uh, i want to thank factionary mr mud menit den vecki uh, i want to thank our incredible cast including the superhuman ellen page um y ahora a la sobrehumana ellen page Home, és una mutant. Clar, dels X-Men és Kitty Pryde. Jo no ho entenc, que hagi guanyat aquest dia el millor guió, no té sentit. El millor guió era normal. Ha sigut la sensació l'any. Sí. Doncs ha guanyat Juno... I, i dona les gràcies a la seva família per estimar-la tal com és. Mm. Se, li se li ha trebat plorant, eh? Se veu, pràcticament se li veuen les calces. Se li eh? va tot plorant. Oh, oh. Jo crec que ella no s'ho esperava, eh? No s'ho esperava. Ha vingut, ha vingut amb un traje que no era adequat. No, no, sense cap mena de dubte. Perquè hi ha hagut un moment que quasi se li veuen les calces. Mm, li ha I tornen a de... posar anuncis sospitós, d'això és que ha passat alguna cosa. <laughs> Potser ha començat a fer les triptis i han tallat amb els 5 segons aquests barris. Ja, barbat. no t'estranyi. El següent moment de la nit, important, va ser el premi al millor director, que es van endur els Cohen. No, oh. sé sí, que effort, qué tristica, Sí, señor, s'ha fet justícia al germans quina Cohen, per fi guanyen l'Oscar. No és país per a viejos ha guanyat l'Oscar, a la Un millor. Mascut completament. Quin injustícia. No, estava, estava. Espero bé. que Paul Thomas Anderson faci una altra pèdicula ben de pressa. Perquè bueno, de pressa, no, no li donaven no això sessió sisplau. Ben de pressa vol dir 5 anys, eh. Vull dir, és, és, és el seu ritme. Està mentint nostra colorella. l'orella you. Um, uh, Veiem making... les seves esposes, Francis McDorman i l'altre que no sabem qui és. Um in the 60s, Ethan was 11 or 12. He got a suit and a briefcase and we went to the Minneapolis International Airport. Super A Cameron made a movie about shuttle diplomacy called Henry Kissinger, Man on the Go. Um, and honestly, what we do now doesn't feel that much different from what we were doing then. Um, there are too many people to thank for this. We're really thrilled to have received it, and we're very thankful to all of you out there for letting us continuïn a jugar en el corner de la sandbox doncs, moltes gràcies mira la bueno, sí, sí, uh, ens tradeixis una mica sí, el que ha dit això li recorda els anys 60 que estaven els dos en un aeroport amb una maleta, amb un projecte sobre Sir Henry Kissinger i va ballarint o una cosa així i diu que, bueno, que allò que feien en aquell moment no és gaire diferent del que fan ara i que gràcies per deixar-lo seguir jugant en el seu reconegut del pati de sorra el següent i últim moment que escoltarem serà quan va guanyar No és País per a Viejos, l'Oscar a la millor pel·lícula. Els que poden tornar a pujar a l'escenari, recordem... Que... Ja, home, el primer ja ha dit, bueno, no tinc gaire res més d'afegir que ja he dit abans, gràcies. Sí. I aquí s'ha quedat el tio. Bé, les nominades a la millor pel·lícula són Expiación, Juno, Michael Clayton, No Com és País per a Viejos, sí, i Pozas de Ambición sigui la gran de derrotada ambicions. de la nit. Sí, sí, sí. sí serà així injust. Injust. és un homenatge una mica a tota la trajectòria dels Cohen a través de no espais para viejos el que estan fent és dir mmm, esteu acabats no fareu re, mai res millor que això no és veritat de, clar que faran no faran res millor perquè sinó, si no si veiessin que fareu algo millor ja els donaríem els carmes endavant no country for all menys no, va, va, es, es confirma Els Coen tornen a sortir a l'escenari Millor pel·lícula de l'any bueno. No és País para viejos Quin desastre Cosa que ve... bueno, Com sou de negatius No, pues està uh, molt és, bé ho trobo... no, ho trobo... Tu mateix has dit abans Que era fluixa Comparat amb, es, es amb no la més fluixa És fluixa bueno, No, no és fluixa No, sí que ho has dit si No no és fluixa. No és la millor pel·lícula dels Coen. Ni molt menys. Però és una pel·lícula bona. Hosti, comparat amb què? Amb de ambició? És molt diferent. Sí, és molt pitjor. No, és diferent. A tu m'ha volgut. Hosti, a veure si t'he pegut-ho també. A aquestes hores ja... No, no, no, no. Pues a mi em sembla bé. Tu, sembla collonut. Està bé. Pozos Ambición era una gran pel·lícula, però també ho és. Jo no proposo Post... que posem ja la música d'Espaïda i ja ja, ja... ja la tinc preparada, eh? Anem a escoltar aquest senyor un moment. <coughs> <coughs> <coughs> Thank you so much for this. Uh, everybody at Vantage and Miramax, who i want to thank um, Mark Roybal, it's a pleasure to work with him every day, I want to thank my friend Sidney Pollack, who taught me that with the responsibility, with the, with, the, with the opportunity to make movies comes the responsibility of making them good, this is for him, this is also for my partner John Barlow, without you, I think this would be hard work, thank you so much, thank you. So it's done s'ha acabat els Òscars ja només falta que surti l'Steward a despedir la, la cerimònia Joan, l'Steward eh, s'aproxima a l'escenari per fer el comiat la déu definitiva de la cerimònia doncs ja està un comiat molt ràpid eh? gràcies, ja gràcies per veu, veure-nos i ens veiem el pròxim eh? per, què? per què? perquè Pozos d'Ambició n'era no molt millor és, però una, ja, és una opinió però... ja parlarem el pròxim dia del programa no, està bé, està bé m'han mi, pues va... agradat les dues a diferents nivells oh, sí, exacte, una a nivell i no, a nivell de perquè regoleu. són pel·lícules molt diferents, no crec que siguin comparables són dues però maneres de comparar, fer per... no, veure, no em diguis que no pots comparar a mi la gent que diu que no pot comparar dues pel·lícules és que em foc gràcia no, però comparar què vols dir, una m'agrada més l'altra et m'agrada menys. Pues ja de cor, però mira, són comparar? dos pel·lícules de ritmes molt diferents. Fa, però és que no, així no pots comparar mai res, no pots comparar les tronxes i les peres, perquè és clar que no, és igual que si competeixen els joss per un petites. premi, o sigui que però s'està valorant quina és millor que l'altra, doncs... i l'Acadèmia ha decidit que era molt millor no és País para viejos. L'acadèmia no té ni puta idea de res. <ríe> Molt malament, no ho no sigueu tan Ta -ta negatius. Talla els micros, perquè com a tindria No, diré, però, no, eh? però podia, podia ser pitjor, vull dir, a veure, ostres, ha guanyat no és País para viejos. No ha guanyat una pel·lícula com Una Mente maravillosa És que, els ens estem indignant per Tampoc coses. Tampoc estaven... Però és que nada. no hi participava. Xxxt, si baixeu, no... baixeu el to. Però, a veure jo entenc que us podeu indignar perquè un any guany una pel·lícula que, que, que és molt fluixa o que és dolenta i que està nominada i acabi guanyant aquesta pel·lícula però no és per a viejos no és per indignar-se perquè hagi guanyat és una pel·lícula que està a la mar de bé bueno, que us va, hagi agradat bé. més Això Pozos d'Ambició doncs vale, pues, pues mira, eh, pues, Pozos d'Ambició era millor pel·lícula pues segurament a nivell cinematogràfic és millor pel·lícula. No sí. hi ha per indignar-se, però, però, però no és... estic d'acord amb el resultat, ni em sembla just. Ja, però bueno, quantes vegades passa això? Doncs pues, pues moltes, sempre la et majoria. sembla millor una. Esclar, és que, bueno, per començar jo dic Zòdia, que és la que jo li hauria donat l'Oscar aquest any, no estan entre les 5 nominades. Ah pues, clar, partint d'aquí, pues, què fem? Pues, plaguem no? no? Ni comencem, ni juguem. De fet, això és un joc, vull dir, no, no és res més. I amb el joc dels Òscars eh, nosaltres acabem el programa el programa d'avui. Recordem que a partir de la setmana que ve el Ningú no és s'emetrà els dimecres de 8 al 9 del vespre per Ràdio Sal. Es repetirà per Ràdio Sal els divendres de 8 a 9, la primera emissió, ja sí, serà els dimecres de 8 a 9 del vespre i també ens podreu escoltar a partir de dijous de la setmana que ve per l'emissora Éxit FM que ha exclusivament per internet i podeu accedir a través de exitfm.cat, això serà els dijous de nou a 10 de la nit i recordar que també a partir dels dijous a les 10 de la nit tindrem el programa disponible perquè us el pugueu descarregar Marta, comencem a escoltar la sintonia de... que escoltarem avui per acabar el programa que és de la pel·lícula Once la cançó es diu Falling Slowly que canten Glen Hansard i Marqueta Igloba que va ser la que va guanyar l'Oscar a la millor cançó uh, Marta, fins la propera setmana Passem Uh, De temps. Bueno, és igual, no passa res. Jacint també, fins la propera setmana. La setmana que ve. Uh, I Jo també, ara, ara sí, que no, no se t'ha sentit, Jacint. Ens veiem la setmana que ve? Ara sí. Jo mateix, l'Ignes Herbat, m'acomiada a tots vosaltres, fins la propera setmana. Bona nit, ningú no és perfecte.